Velkommen til en helt ny udgave af Kongehuset bag kulissen i en uge, hvor dronning Margrethe netop har overstået sin store rygoperation. Det sidste nye er, at hun også har været ude og gå en tur. I går sendte Kongehuset en pressemeddelelse ud, hvor der stod, at hendes majestæt dronning har i dag gennemgået en omfattende rygoperation på Rigshospitalet i København. operationen. Forløbet planmæssigt, og dronningens tilstand er efter omstændighederne god og stabil. Dronningen vil i den kommende tid fortsat være indlagt på Rigshospitalet, og herefter venter en længere periode med rekovales rekovalesens, jeg kan ikke sige det ord, og genoptræning af ryggen. Og det betyder så, at dronningen altså i dag har været ude og gå. Det kan kongehuset nu oplyse til Ridsavn. Men vi skal tale om meget mere om dronningen i denne udsendelse. Vi skal nemlig tale om Weekendavisens store interview med dronningen. Det er chefredaktør Martin Krasnick, der har lavet interviewet, hvor dronningen fortæller om sin pligtfølelse, mødet med præsident Putin, og så forholder hun sig også til den titelkrise, der brød ud i efteråret, da prins Joachims børn fik frataget titlerne. Det sidste, mener Martin Krasnick er en mindre historie. Det er jeg lidt uenig i. Og i sidste uge rettede Krasnik også lidt en kritik i Ditte Ogmans podcast, det vi taler om, da han sagde, at sådan nogle ting, som, øh, som jeg skriver om, kongehus er med til at nedbryde vores billede af, øh, øh, eller du sagde, øh, Martin, at det er med til at nedbryde magien omkring kongehuset. Jeg har inviteret Martin Krasnik i studiet. Velkommen til. Mm -hmm. Tak for det. Lad os starte med, øh, med dine oplevelser med det her interview. Det var over flere gange, at øh, du mødte dronningen. Hvordan var det? Det var over to gange. Første gang midt på ugen i første uge, altså en eftermiddag i en times tid, og så anden gang ugen efter en halvanden time. Det var... Altså det, er, altså det er simpelthen specielt at møde øh, dronningen, og det er det, tror jeg, uanset i hvilken egenskab man, man møder regenten, om man gør det tilfældigt, om man gør det i en eller anden egenskab, eller, eller anden officielt, eller fordi man arbejder for... Dronne Margrethe, eller hvis man som mig er journalist. Fordi der er simpelthen, uanset hvem man er, øh, som borger i det her land, en, en afstand til monarken, som gør det mærkeligt. Situationen er, er, er speciel, simpelthen. Mm. Men, øh, og sådan havde jeg det også. Altså, jeg, jeg, jeg var forfjamsket i uger op til det første øh, interview. Jeg, normalt er jeg tager jeg det ikke så nøje, hvis folk har øh, en eller anden form for status, når jeg skal tale med dem, men, men her så øh, altså jeg, altså jeg forberedte mig grundigt og var meget, øh, jeg, jeg tror godt man kan sige nervøs over det simpelthen mm. og, øh, og, og den afstand var også ved at gennembrude, der sad der i samme lokale som dronningen øh, spørgsmålene faldt mig ikke lige så nemt og naturligt og flydende som de plejer og, øh, og det, det tog mig altså noget tid at overvinde Er det, øh, er det en respekt for hvad skal man sige, dronningen, altså vores, vores stats er det det, der gør afstanden, eller er det magien Nå, jeg, jeg tror, det er simpelthen det, det, det, det faktum, at det, man sidder overfor, er et meget mærkeligt fænomen, specielt fænomen, som man ikke rigtig er dronningen, eller ikke selv kan sætte ord på. Det er jo et menneske kød og blod, man sidder overfor, det er jo helt åbenlyst, og, og, og, og, og dronningmærket er venlig, og, og, og, og imødekommende, og, tæ, og morsom, og begavet, og Øh, hun sidder der, okay. øh, og, og hviler sig lidt efter frokosten i sit bibliotek, ikke? og samtidig er det en figur, altså en institution, som jo ikke bare er den institution, som er der lige nu, men udtryk for en institution, af en institution, som har vejet i tusind år i Danmark. Mm. Ja. Det, altså, det ville være mærkeligt, hvis man ikke reagerede sådan en lille smule underligt på det. Fordi det er sådan en speciel situation. Hvad er, det er jo ophøjet. Mm. Øh, altså, det er en figur, man står overfor. Langt mere, end hvis det er en toppolitiker, som jo har ambitioner, og har søgt det, og har ønsket det, og hvor magten er så åbenlys. Mm. Altså, det her, det er jo et menneske, der er født til det, som ikke selv har valgt det, mm. men bare er der. Jeg vil give dig ret i, at, at det også ofte føles, nu render jeg jo tit i hælene, det ved du, øh, ja. på de kongelige. Og der sker jo et eller andet øh, andet, når man gør det ved dronningen. Altså man har en anden respekt øh, ind til øh, titelkrisen i efteråret. Der var det jo sådan, at når dronningen mødte op øh, til et arrangement, øh, til en protektion eller et eller andet, så har man sådan en, en, en, en respekt. Man stiller ikke spørgsmål for eksempel, Og det gør man jo med alle de andre kongelige. Der er de på en eller anden måde øh, meget mere nede på jorden. Tror du, at dronningen også på en eller anden måde er ophøjet, fordi at hun at dronningen er en anden tid. Ja, det tror jeg er mindst halvdelen af det. Øh, altså hun er født i 140. Ikke? Altså det går langt, langt tilbage, og hun, og hun, og hun, hun bærer en historie med sig, som, som øh, jo, jo sådan så rammer ned en, en, en tidligere historie, så, altså, som, som igen altså, går, går længere og længere tilbage. Hun, hun ser på Gorm den Gamle og tænker, det er Ollefar, ikke? Mm. Altså, <laughs> ja. altså det er klart, at der er en, en respekt om, om dronningen, fordi hun er den institution. Hun repræsenterer den ikke. Det gør hun også. Men vigtigst, hun er den, simpelthen. Mm. Det er også ja. det udtryk, dronningen selv bruger. Jeg er den. Ja. Man, man er den. Mm. Der er ikke andre, der er den. Mm. Hendes øh, sønner er det ikke. Hans mand var det ikke. Der er ikke nogen andre øh, kollegerne i de andre kongehuse i Europa. Mm. Hun er den. Ja. Og det kan man ikke. Altså, det kan man ikke ændre. Enten er hun, eller også er hun den ikke. Mm. Og det, det skaber altså den der, tror jeg, af, altså jeg ved ikke, om skal, respekt kan man godt kalde det, men jeg tror også, at selvom man ikke har respekt for det, mm. så vil man mærke den afstand. Du vælger i interviewet at og sådan sætte øh, ord på den afstand, der er mellem dig og, og, og dronningen. Kan du prøve at fortælle, hvad det er, du egentlig gør for at nå tættere på hende? Jamen, det er, jeg, jeg havde tænkt, hvad, hvad kunne man gøre øh, for ligesom at gennembryde det her? Jeg, jeg er jo interesseret ikke særlig meget i, i, i dronningen, og de ting, der interesserer dig, interesserer grundlæggende slet ikke mig øh, med, med Kongus. Jeg synes, det er, det er ligesom fænomenet, der er spændende. Mm. Øh, og det, er, det synes du nok også. Så på den måde er jeg måske nok ikke så enig, men, men, men, men jeg har så tænkt, hvordan er det, man kommer øh, ind på det her... Øh, Halvt menneske, halvt institution, halvt nutid, halvt historie. Så må man, kan man spørge, ser de fjernsyn om aftenen? Hvad gør de, når de skal slappe af sådan nogle ting der? Det, det falskede lidt til jorden, vil jeg sige. Ikke? Altså, det det ja. fungerede ikke rigtigt. Så så hun fjernsyn om aftenen. Hun sagde, hun, hun, hun, hun ser meget i okay. ja. Men fjernsyn. Altså, ja. det, det, det gør jeg heller ikke så ofte. Men, men pointen er mere, at jeg tænkte, okay. Ved det første møde havde dronningen røget sine cigaretter, og, hun, øh, og det, det, gør, det gør dronningen jo. Det er jo ikke nogen hemmelighed overhovedet. Der er ikke noget skandaløst i det. Øh, og så tænkte jeg anden gang, at måske skulle man prøve at tage en smøg sammen med dronningen. Når man kigger ud i gården og ser, hvordan ryger og står og tager en øh, hyggesmøj sammen, så er der, så er der noget for, uformelt. Det nedbryder nogle ting, uanset hvor man kommer fra. Så Tormund tager man lige en... Øh, en gang tobak sammen. Så jeg sagde til, til dronningen, at det, øh, det havde jeg tænkt over, og kunne man måske spørge om det? Og, og der, der oprød dronning Margrethe så helt venligt og sagde, det må de gerne, de må gerne prøve en. Mm. Og hvordan var det så? Rune og det var, altså, det var hårdt, for det er sådan nogle filterløse græske cigaretter, <laughs> de, er, de er helt vilde, men meget velsmagende. Men pointen er, at det virkede, der stemningen ligesom lettede lidt, også tror jeg, for dronning Margrethe. Altså, det, det virker altså på alle, det der med at tage en cigaret sammen. Ja. <laughs> Hun ryger jo de her Karelia-cigaretter, som er fra Grækenland, der vidst nok, altså nu ved jeg jo ikke, hvilken udgave hun ryger, men de har vist lidt højere nikotin- og tjæreindhold indhold end de fleste Prince Light cigaretter Det kan jeg helt klart bekræftet. <laughs> Hostede du bagefter? Nej, nej, det gør man jo ikke. Det holdt det til mig. Det holdt jeg mig. Martin, hvad synes du, du tog med fra det interview? Hvad er det vigtigste for dig i det her interview? Mm, måske er det det, vi allerede har talt om lidt. Altså hvor, hvor altså, ufatteligt og vildt og forunderligt det fænomen det er, at vi også i dag, ligesom vi har gjort i tusind år, overlader øh, den funktion, altså statsoverhovedet, den befalende symbolet, inkarnationen af dansk nutid og fortid, til et menneske, altså til en familie, som mm. bare er den, uanset hvad de selv synes, de er den, og de er født til den. Mm. Øh, og den, den øh, mystik, det er, Øh, og hvordan man kan forstå det. Øh, altså, det prøver jeg at tale med dronningen om, og det var lige så svært for dronningen at tale om, som, som, som det er for alle os andre, tror jeg. Mm -hmm. øh, måske endnu sværere, fordi dronningen jo er født ind i det. Mm -hmm. øh, det synes jeg var det mest interessante. Jeg kan ikke pege på et konkret citat eller sådan noget, men det, at, at, at, at det... Altså, at det er svært at tale om. Altså, mm. måske skal vi prøve at tale os lidt ind på det, men det kom måske til udtryk på, på forskellige måder, for eksempel, og det var det mest overraskende, synes jeg, dronningen sagde, nemlig, at hun var blevet meget lettet over det, da, hun, da dronningen fik at vide, at øh, nu, skulle altså ikke, nu skulle det altså være... Øh, hvad er det? kronprinsesse Margrethe, tronfølgeren Margrethe, ja. øh, og ikke bare prinsesse Margrethe. Det skete selvfølgelig, øh, da tronfølgeloven blev ændret ja, i 1963, ja, ja, ja, ja. og lige pludselig ændrede ja, dronningens liv. Så. Ja, ja, fuldstændig. Og der, mm. i 1953 er hun jo 13. Mm. Ikke? Og der fik hun så, at sin mor fortæller dronningen, en lille kommode, øh, som er uh, en af de ting, den her kommode, der er flere ting, der følger regenten, og som ligesom står tæt på regenten. Det er alt muligt. Alt muligt dæk som jo også er sjovt nok. Men det, er, uh, det var sådan en lille kommode, og den skulle så være hos prinsesse Margrethe, og den skulle fortsat være hos en hele vejen igennem livet. Og, det, uh, og, og den symboliserede det, at hun nu skulle blive i Danmark. Mm. Og det, jeg uh, Margrethe sagde, er, var, at, at, at det var en stor lettelse. Mm. Altså, hvor jeg tænkte, gud, Sikke en tyngde at få på skuldrene. Ja. Hold det op. Altså, jeg ser det som en, nærmest en forbandelse. Jeg ja. tænker, det må være det mest forfærdelige. Men for dronning Margrethe så... Så var det noget helt andet, fordi alternativet var, at man som prinsesse blev gift et eller andet sted hen. Det kunne jo mm. være Grækenland, det kunne have været, hvis det havde været tidligt, dem skulle have været Rusland, men er altså en danske kongenfamilie er i høj kurs. Ja. Øh, så alternativet var, som hun sagde, man kom altid andre steder fra, alle kvinderne kom andre steder fra, mm. øh, og prinsesser blev giftet væk. Det havde været alternativet, hun var endt med at skulle skifte statsborgerskab, måske også religion i mm. en anden familie. Ja. Nej, nu skulle hun være i Danmark. Og det er jo egentlig... og det var en ledelse. Det og, det, og det forstår man jo egentlig også godt, men, men, men der kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at der repræsenterer kongehuset, eller undskyld, dronningen jo også et kongehus i en anden tid. Fordi i dag, der er det jo ikke sådan, at prins Christian eller prinsesse Isabella, de skal gå med de samme overvejelser. Nej. Øh, I og med, at kongehuset jo med tiden bliver mere almindeligt, hvad sker der så med magien? Ja. Altså, det er jo det. Sige, det er noget, man har været opmærksom på i flere hundrede år. I midten af 1800-tallet var der er en engelsk og fatter, der sagde noget i retning af, at, at monarkiets øh, liv består af den magi, mm. og man kan ikke lade dagslyset ramme den. Nej. Fordi så bliver den ødelagt. Mm. Man kan også kalde det eller hvad man kan. Altså, det det som er så meget svært at sætte ord på. Øh, Jeg ved, at kommunikationsafdeling... Ja, Øh, ofte arbejder med det begreb sommerfugle styr, no, okay. altså, ja. for at de faktisk, ja. altså det er det, ja. det, de ligesom gerne øh, okay. vil kaste ned over Men det, det, det, det er et andet ord for det samme. Mm. Altså det er ikke noget med at kaste ned over, det er i det. Mm. Øh, og det var nemmere i gamle dage, kan man sige, øh, hvor der var en meget større magt og der var afstanden endnu større. Der havde kongehusene og regenterne reel magt og indflydelse. Ikke? Mm. Så det er klart, der var det nemmere med den afstand, og der var også længere mellem. Altså, de mest magtfulde og de mindre magtfulde medierne spillede en helt anden rolle, der var færre krav til gennemsigtighed og alt det der. Mm. Men allerede altså for 200 år siden var man opmærksom på det her. I dag er det jo så bare for fuld skrue. Ikke? Altså, den, altså, det lys, som, som pressen og jo også det medie, du selv arbejder for, ja. konstant og ubønhørligt kaster på de, på de kongelige, er jo med til at nedbryde den magi. Øh, og og det, det synes jeg næsten er bare et faktum. Lad os lige prøve at høre, fordi Martin, vi, vi kommer så lidt ind på den her diskussion i, i fredags i Ditte Oghmands podcast, det vi taler om. Fordi der er jo et element i de interview, som jeg synes er meget spændende, og det er det, der handler om øh, prins Joakims børns titler. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad vi snakkede om i det, vi taler om i fredags. Jeg er jo lidt interesseret i, i, i det her tidspunkt, hvor du spørger dronningen om øh, prins Joachim og titlerne. Ja. Kan du, øh, da, da, da, det er ligesom om hun ikke rigtig vil tale om det. Jamen det vil hun jo ikke. Det tager jeg svarer jo helt klart og tydeligt. At det, det kunne man sige meget om, men det kan godt være med at sige noget om det. Jeg må sige, at det interesserer mig faktisk næsten ikke heller. Så det er ikke noget, jeg bordede sådan ud eller stillede de samme spørgsmål mange gange. Det, der interesserer mig, det er, hvordan dronningen opfatter meningen med kongehuset overhovedet, og hvordan den mening forandrer sig, når hun selv øh, takker af, og andre tager over. Øh, det er det, det, jeg synes er spændende. Om, om, om, om øh, Jorakims børn har titler eller ej, det, det, det er jeg ikke interesseret i, simpelthen. Og jeg synes også faktisk, at det er, hænger lidt sammen med det, vi lige talte om før, at at det der enorme, kraftige lys, som du, Jakob og din publikation og andre aviser og publikationer kaster mod kongelyset hele tiden på den her helt ubenhørlige måde, det er jo med til at nedbryde den magi og den mystik, som man bliver nødt til at opretholde, fordi ellers giver det ikke mening. Mm. Altså, man kan ikke... Det er så underligt et fænomen, et monarki, at man kan ikke... Man kan, ikke, man kan ikke tale om alle detaljerne, man kan ikke kaste lys på alle de små og mærkelige ting. Dronningen sagde selv i, i, i, i nytårstalen, at alle familier oplever op- og nedture igennem en tilværelse. I vores tilfælde kaster hele, kan, kunne hele landet så følge med. Ikke? Men Martin, er det, ikke, er det ikke enhver journalistes opgave altid også at forholde sig kritisk til de organisationer og de institutioner, som vi skriver om? Jo jo, det er klart, men jeg synes ikke, det er særlig. Jeg, jeg synes ikke. Du, du synes jo sinds noget andet, og det er ikke men jeg synes, ja. det, er, det er, helt uvæsentligt, og med de der, og jo, jeg synes jeg, det, det var i forhold til, at hele den problematik, der er med den mening, vi ligger i, i monarkierne, og det, at der er, at dem, der er omkring monarken, har svært ved at se, hvad meningen, og blikten og ansvaret faktisk er i det, at så giver det jo virkelig, virkelig god nu, at så, Nu taler at, du. af at, at, at slank Ja, flere ting, Martin, vi skal tale om nu i forhold til det klip. For det første, kan du prøve at forklare, hvorfor du mener, at øh, prins Joachims børns titler er en mindre historie? Jamen, det er jo fordi, at det er ikke så vigtigt, men de titler øh, længere. Det var det i... Tidligere tider, hvor kongehuset var større, og kongefamilien øh, var større, og med god grund, der skulle gerne være nogen at gifte ud af landet, så man kunne lave alliancer med fremmede magter øh, til Rusland, til England. Dronen Margrethes familie er alle vegne. Altså, det er jo derfor, at den danske kongefamilie er en altså, vidt for europæisk familie. Mm. Øh, sådan er det, som du lige sagde før, ikke længere. Mm. Så derfor så er der ikke rigtig nogen funktion forbundet med de titler, og det gør det endnu sværere jo for dem, der har dem, at se, hvad meningen er med det. Øh, dronning Margrethe siger faktisk noget i det interview jeg lavede med. Hun siger det sådan på en meget subtil måde. Jeg spørger hvordan ved dronningen forklare det, det som monarkierne rundt omkring i Europa bakser med for tiden. Mm. Og så siger, siger dronningen noget i retning af, at det, det handler måske om, hvorvidt alle øh, kan se det pligt eller det ansvar, der følger med. Mm. Og hvis, der, og hvis alle ikke kan det, også fordi, at ligesom funktionerne er udtømt for mm. alle andre, end den, der lige skal bære kronen videre til den næste, mm. og den, som skal overtage, jamen så, så er så, så kan jeg se, det er jo helt tydeligt, at det giver bedst mening at slanke komme. Man Men kan det så ikke på et eller andet tidspunkt, i en måske ikke så fjern fremtid, har vi så overhovedet et, et kongehus, hvis den udvikling fortsætter? Jeg tror, at du skal til det modsatte spørgsmål, hvis... Hvis man ikke gjorde noget, så, så ville det kunne udrette sig til, altså til og det gør det jo allerede rundt omkring med Storbritannien som det bedste mm. eksempel, men ja. i mindre øh, målstøjk jo både i Sverige og i Norge, mm. øh, og også rundt omkring i Europa. Spanien har også været en hel masse ballade, og det handler jo altså jo næsten altid om det samme, nemlig om, øh, om, om monarkens øh, mand eller kone, eller, øh, eller nummer to eller tre i børneflokken, eller deres børn, kan se meningen med det. Mm. Og selvfølgelig kan de da ikke det. Mm. Altså, de kan, altså, altså det der må da være forfærdeligt. Jeg, jeg vil da ikke onde min værste øh, fjende og vågne op med den øh, markat på ryggen. Altså at det, du er kongelig. Øh, du skal bare øh, leve op til en hel masse forpligtelser. Du skal leve det her liv her, og du, vi indskrænger din frihed fuldstændig vildt. Men der, der, er, der, er ikke, der er ikke rigtig nogen mening i det for dig. Altså, altså på den måde er det, som Dronen Margrethe har gjort, jo en frisættelse. Og alt det, I er interesseret for, det har jo så været noget kommunikation men, omkring det, om hvorvidt det, der, om det, det er nu også blevet sagt internt og sådan noget, men det er jo altså detaljer i det. Men, men man, kan jo, så, man kan jo vælge at kalde det en frisættelse, som du, som du siger. Jeg hører dig nærmest også sige, at, at det her, det er med til at fremtidssikre kongehuset. Helt ikke? åbenlyst. Men, men, men, men det, jeg jo interesseret mig for, det er jo, at kongehuset medlemmerne af Kongehuset udgør institutionen og omvendt. De er institutionen, som vi snakkede om i starten, og det, der jo udspiller sig bag kulissen øh, under den her titelkrise, ja. som vi har døbt den af på BT, det var jo et familiedrama, en, en, en, en utilfredshed med hinanden i familien. Øh, ja, og, selvfølgelig og, er det et familiedrama, fordi ja. det er jo både en familie og en kongefamilie. Ja, men det, Hvad det, skulle mener. det ellers være ja, men, end men, et familiedrama? Ja, men, det, det er du fuldstændig ja. ret i, men det er bare det er det, jeg synes er en god historie, ja. fordi at et familiedrama, jo objektivt eller ikke objektivt set, men set fra min stol, Nemlig. er jo meget spændende ja. det her med, at man ikke kan blive enig, fordi at jeg synes også, at det har en, en vis relevans, fordi det jo på en eller anden måde udstiller problemerne ved en organisation som Kongehus. Jamen, det problem. problemet med den tilgang er, at du kan ikke få begge dele, Du kan mm. ikke både, du sagde til mig der, det vil tage en telefon for den dag, at skal man da ikke være kritisk over for magthaver? De ja. har jo ikke selv valgt det, jo, overfor politikere, der selv er gået efter indflydelsen. Det her, det er jo en familie, som er blevet født til det. Det er jo os, det er jo os der vælger, at det skal de. Vi, mm. det er jo, de kan jo ikke selv ophæve monarkiet. Men, så, og så følger der er nogle privilegier med, at altså, jeg mener, at det kan slet ikke måle sig med, den, med det enorme ansvar og den ufrihed, der ligger i den skæbne. Så derfor, når, når du så mener, at nu skal vi også ind og se, hvad det er for et spændende familiedrama, det her. Det, altså, det, det, det bidrager jo til at nedbryde den Øh, vi kalder det mystik sommerfuglestøv eller afstand whatever, hmm. som må være for hvis, den, hvis det ikke er der, der vil, så, kan, så kan vi bare lige så godt lade være med at have det men der vil jeg jo sige til enhver tid at det er kongehuset og særdeles af kongehusets kommunikationsafdelings fremmeste opgave at bevare glansbilledet nee, af Kongehuset. Det, de, det, nee, det er jo ikke min nej, som journalist. Nee, nej, det er, jeg, skal vel, jeg skal vel dække det, ligesom jeg vil dække alt muligt andet. Nej, det er jo ikke alt muligt andet. De har er de har, men de har ikke selv valgt det. Men så er vi ude i, at vi lægger bånd på men, os selv for at skåne nej. familien, fordi vi synes, det er synd for dem, nej, at de er blevet født ind Nej, indtil nej. nej. En hver må gøre, som de synes er bedst. Det er, du skal bare føre den det. <laughs> jeg synes bare, at det er fejlagtigt at sige, at det bare er et familiedrama og at det udstiller alt muligt. Ja, det, ja, det, det forklarer noget om, hvor, hvor, hvor stor en udvikling kongehusene i Europa er i. Men, men, at, men, men at, at det både er en institution og en familiefamilie familie af kød og blod, mm. det gør situationen helt anderledes ømtålig og vanskelig for de mennesker, der sidder der. Mm. Og, der, og, der og der mener jeg, at man som borger i dette land, og det er du jo også, mm. må have en, og som offentlighed, repræsentant for offentligheden, mm. det det er du her i det her program og med ja. din publikation, ja. må have en forståelse for det. Ja, altså, det... man går jo heller ikke lige så hårdt til en, øh, til en eller anden tilfældig øh, købmand, eller, en, et eller andet, øh, en eller anden, som har en eller anden mindre eller begrænset ja. magt, som man vil gøre til statsministeren. Det, det er det, du i magt, altså, men, men du skal jo lige huske med den her krise, at det jo handler om, det er jo noget, der sker inde i kongerhuset Det her, det bliver meldt ud, og det, der så sker, det er, at prins Joachim reagerer meget voldsomt. Jo ikke fordi, mig, jamen, det sker jo, fordi jeg, der er nogen, der fanger prins Joachim på et kamera, og han er tydeligvis bevæget nej, over det. Nej, det, det, det, altså, kan jeg altså godt, det vil altså godt skrive under på, at prins Joachim var meget utilfreds, og var ja. i lang tid. Og som journalist, så, er det der, så skal der så ikke... Altså, jeg føler ikke, at det er mit job, at jeg og veje og sige, kommer prins Joachim nu til at skade kongerhuset som institution ved at komme okay. med nogle udfald mod sin familie? Okay. Jeg, vil da, jeg vil da formidle øh, det, han gerne vil sige. lige ja. Ligesåvel som jeg også vil formidle det, kronprinsessen eller dronningen. altså Jeg vil da høre alle parter i en sag, og beskæftige mig med det her, ligesom det var en, en hver anden konflikt. Det skal du bare... Det er, ikke, det, er det, det, jeg siger. Det er der, det, det du går Men, galt med dit argument. Fordi du havde ret lige indtil, du sagde, som en hver anden konflikt. Det er ikke en hver anden familie, en hver anden konflikt, Nej, en hver men, anden institution, det, men det, du en du hver misser. anden så det, så det er bare ikke rigtigt. De men, har ikke den magt, som du lader som om de har. Men, men, det, men det du misser her, det er jo, at jeg siger jo ikke. Altså det, jeg er med på kongehusets opgave er at sørge for glansbilledet, men det er jo ikke mit job som journalist. Mit job er jo at gå til det, Og som en det er. ikke at det, men at fortælle det som de mennesker, der udgør institutionen, mener, tænker og men, føler, hvis de har lyst til at men, hvor er det med vores men, er bare Hvor grænsen går, altså i Storbritannien. Jamen, altså, skal det, jeg... er det, I Storbritannien, skulle jeg det, skulle jeg det, jeg det. Ja, nu du skal gøre, som du synes. Og du må selv sætte grænsen for det. Jeg synes bare, at det, det må være svært for jer at sætte grænsen, for hvornår er det, at man skal lige være med at stikke øh, mikrofonen op i snotten på øh, de kongelige og de adelige, fordi det er jo en vigtig institution, og vi skal jo også gå til dem, for de er jo magthav alt det der, som I altid siger. Men, men, ja. men, men altså, i Storbritannien, der har de jo spillet en ekstrem destruktiv rolle. Mm. Altså uagtet at en kritiske kongenfamilie har... Jo jo, fordi det er jo bare en mindre nej, historie, det, det, der minder det, det, om det samme. Nej, det synes jeg ikke, det er, fordi det vi jo ikke... Det vi jo ikke altså, vi, vi fortæller det de siger, det er jo ikke, altså du skal jo huske, den her krise, den starter jo ikke, fordi at BT vælger at gå ind i den. De, den starter jo, fordi at der er nogle medlemmer af kongefamilien, som er utilfredse med, hvad der er foregået i kongefamilien. Og det drama, det kan jeg jo ikke sidde og censurere, tænkt, fordi så, og, og, og, og jeg vil også lige vende tilbage til det her, du siger med, at de ikke selv har valgt deres magt. Det er godt, at de ikke har selv har valgt at sidde i den magtposition, de gør, men de er stadigvæk en magtfaktor i Danmark. De er en, altså de har jo magt på alle mulige ledere og kanter, om det er en direkte magt eller en indirekte magt. Jeg vil det bare, har du. De der er to ting, jeg vil sige til det for du sagde to ting. Det ene er, at altså det, det er, altså den der, hvad du kalder det, titelkrise, som mm. jo altså er fuldstændig konstitutionelt set minimal. Ja, det er, er fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig. Så derfor så er det bare et en familiedrama. Ja, og derfor så er vi ja. tilbage til det, jeg startede med at sige. Ja. Det er ikke bare en familie. Det er en familie, med der er vokset, altså født ind i et kæmpe stort og mærkværdigt, og synes jeg ikke spor med sundhedsværdigt. Ja, men det synes jeg er enig i. Og, og, og det andet, det, det er jo så det der med, øh, skulle vi lige have valgt at lade være og sådan noget. Det, altså, der er jo masser af ting med at lade være med at viderebringe. Altså, ja, selvfølgelig, altså, kan, er jo sikkert utilfreds over det, og det forstår man da godt, eller er don't know men det, men det er bare ikke... Jeg kan ikke se relevansen af det, fordi det konstitutionelt og forfatningsmæssigt og politisk ikke er en stor historie. Altså, det er jo unge mennesker, som ikke har nogen funktion rigtig, så derfor så er det man bare, jo, man bare, man jo, folk, bare drama, simpelthen. Men man kan jo sige... Øh, vi snakker tit om det her med, at dronningen sætter pligten over alt... Jeg synes jo også, at en del af dronningens pligt er at holde sammen på familien, igen fordi at personerne udgør institutionen og omvendt. Og derfor, når det så ikke lykkedes, så viser det jo at der simpelthen er gået øh, altså kongerhuset er gået i stykker Nej, i Nej, ja, det, det er jo simpelthen totalt vrøvl det du siger. Det viser, det viser ikke, at kongerhuset er gået i stykker i hjertekuglen. Det tror jeg heller ikke, du selv mener. Det viser, at det, det viser, at der er en modsætning som vi jo taler om her i det her program øh, mellem at det på den ene side er en familie, ligesom din og min en familie, med relationer og kød og blod og bedstemødre og mødre og sønner og døtre og alt muligt, og så er det en kongefamilie, hvor der er nogle pligter og noget ansvar, som jo søger mod ganske få medlemmer af den familie, nemlig regenten og den person, der skal overtage, og resten af en slags statister. Altså, det gør bare den familie fuldstændig markant, anderledes end din familie og min familie, end hver anden familie. Mm. Og derfor er der ikke noget, der er gået i stykker i hjertekuglen. Det har været en, en, en, en mærkværdig og speciel og underlig og næsten uløslig konflikt for monarkier i tusind år. Det... Og derfor så... så, så synes jeg, Du overdriver lidt den meget aktuelle i disse dage ja. interesse i det her. Men det, det, det har du din fri ret til at synes. Nu følger jeg jo kongehuset indgående og taler jo også med folk, der repræsenterer begge lejre rundt omkring. Det er jo sådan, jeg har valgt at gå til det stofområde på. Og, og mit indtryk er klart, når jeg arbejder med mine kilder, at det er en reel krise. At der er en stor utilfredshed i familien. Så det er godt være, du kan synes, at at det er dramatisk sprogbrug, at kongehuset er gået stykker i hjertekuglen, altså i familien. Ja, men det er ikke bare dramatisk, men, det er forkert. Men det, men det vil jeg ikke, altså, jeg, altså prøver, alle konflikter kan jo løses, men i efteråret, der var den her konflikt så intens, at den virkede uløselig. Der var ingen, der gad at tale med hinanden, og det synes jeg er en familie, der er gået i stykker. så kan man så altså vælge at sige, det kan være i midlertidigt eller alt muligt, men på det tidspunkt. Der synes jeg, at det var min klare overbevisning, at det var det, der var sket. Er der noget at redde helt sikkert? Og jeg tror da heller ikke, at, at, at den her krise var for evigt. Men jeg synes bare, at det er forkert at sige, at vi ikke må beskæftige os med den men jeg, Jamen, der er ingen, der påstår, at du ikke må beskæftige det, Nej, nej, det, du men, gør. men du klarer dig Ja, Jeg synes, af, at, jeg synes at proportionerne det. er. Mm. Jeg synes, det må være mærkeligt at have et job, hvor det er fokus, når der foregår så mange andre langt væsentlige <laughs> ting. Altså, det, må jeg simpelthen jeg synes, det, det synes jeg simpelthen er lidt weird, Men fred være med det. Det der med de her magt, som du siger, ikke? Hvad for en magt har kronprins Frederik? Jamen, han har altså lag... over dig? Jamen han har ikke en, en magt over mig, men øh, han, øh, han har jo et, øh, et kæmpe netværk af meget, meget øh, magtfulde øh, mennesker i, den, i det danske erhvervsliv. Han, øh, han har... Han har nogle... privilegier. Han har privilegier. Det er samme, som magt. Nej, men han kan jo også... Hvad kan han få dig til at gøre, eller nogen til at gøre, som man ikke vil gøre i forvejen? Det er jo det, magt er. Ja, men det, hvad kan det kan... han gemme her. Nej, det var af os? Høre, det er fuldstændig enig med dig. Det kan han ingenting, men han er jo stadigvæk en del af kongehuset som er en magtinstitution. Der man anerkender det, at magt, kongehuset er en magtinstitution. Ja, er det tvivl om hvad du mener når du bruger udtrykket magtinstitution. Ja, men, men det kan man jo, altså, det kan man jo altså, når han engang bliver konge, så skal han jo underskrive love. Øh, hvad det, han, øh, altså... det, det giver ham jo ikke magt til andet, end bare at underskrive den lov. Altså det, der er jo ikke nogen, der konge. Nogle fra nu af, medmindre vi får et kub mod den demokratisk regering, selvfølgelig, som vi kunne lade være med at underskrive en demokratisk lov. Nej, men han har jo også en, en hvad skal man sige, uformel magt. Altså sådan er det jo, du kan jo. Altså, øh, der er jo mange store erhvervsfolk, der vil, altså de kan, de kan måske købe sig til alt for penge, men hvad de ikke kan købe sig til, det er at komme ind i kronprinsens inderkreds. Fordi derinde der er meget rart at være, det er noget som erhvervslivet rigtig gerne vil være, så derfor så har kronprinsen også en magt i form af de vælger netværk, han vælger at være sammen med. Ja, men det er rigtigt nok, og det er på samme kan man sige, og hvis vi nu, havde, hvis vi nu valgte at have et en republik i stedet for, så vil vi have en præsident, og det vil være, ikke helt det samme, men det vil være nogenlunde, til, det, vil, det er den tilsvarende funktion, som man har mm. valgt i store dele af verden, at give stats ikke? Mm. Nu har vi gjort noget andet, og derfor så er, er, det, er der noget andet, der er vigtigere, end det, du taler om her, og det er den funkt, øh, kulturelle funktion, identitetsmæssig funktion, den, den øh, sammenhæng i alle danskere også bevidsthed, de giver. Det må være det, der det afgørende. Og derfor synes jeg også, det mest interessante handler om den mening, vi ligger i det. Det gør det også. Jeg og, tror, jeg bare... ikke, og ikke den, den, synes jeg, magt. Altså, jeg jeg kan, ikke, kan ikke forestille mig noget normalt levende menneske, der kunne have lyst til at have den men Jeg tror også, at du glemmer måske, at for, øh, for, for dig og mig, vi kan sidde og have den her snak om kongehuset som installationer som magt og historien i det, men for rigtig mange almindelige danskere, så er Kongehus jo også en institution, de spejler sig i. Det, altså, hvis du går ind og ser, når nogen laver et opslag på Instagram, den kan jo få to, altså mange, mange, mange tusind likes. Folk vil virkelig gerne følge med i, hvad laver de, hvor skal de hen nu, osv. Det er jo på en eller anden måde også blevet sådan en, en form for celebrity-familie, kongehuset, i hvert fald i den moderne udgave i 2023, og det gør jo også, at vores læsere her på BT og på Ekstrabladet og i, i at den, den anden del af den kulørte presse jo går op i alt, hvad men, de laver. Men, men der vil jeg bare sige, at det er sikkert del, for det kan man ser på kongehus rundt omkring, så er der jo også medlemmer af monarkierne, som går lidt for meget op i alt det der celebrity, og det er sikkert også, fordi de ikke ved, hvilken mening de ellers skal finde i det. Hvilken, hvilken kapital får man, har man ellers? Det kan man jo se på hele den der historie om det britiske kongehus. Den kapital, man har, når man forlader det, mm. det er jo bare kendtis. Yeah. Yeah. Stor og kapital, men det er jo bare kendtis. Og det er jo også den vej, Megan og Harry er gået. De er jo, det er jo er så højere. Det. Og derfor så, så tror jeg, det er meget vigtigt. Altså, fordi sagen er jo, og det er en spændende diskussion, vil vi have det, eller vil vi ikke have det? Mm. Det kan godt være med at have det. Det er besværligt. Det er ved ikke, om det er dyrt, men det er mærkeligt. Det er udemokratisk. Det er alt muligt. Det er helt altså, indiskutabelt. Mm. Vil vi overhovedet have det? Men hvis vi gerne vil have det, og det mener jeg, altså jeg er ikke royalist eller monarkist eller noget, men jeg er ikke republikaner. Jeg mener, at det har en ekstremt fantastisk spændende og også meningsfuld funktion for, for os her i landet. Mm. Altså det er bare en vild ting at have et sådan kongehus midt i blandt os. Og hvis vi vil have det, så bliver man nødt til at omgås det på en eller anden måde, der reflekterer, den mærkværdighed, det er. Altså mere mm, Altså, Og det gælder jo også... Øh, ja, men det betyder ikke, at man skal skrive kritisk om det selvfølgelig, men altså, det er de der detaljer der, som gør det, som vi talte om før, til celebrity-stof. Mm, det også... og det, altså, det, det bidrager, bidrager du til, men det bidrager nogle af kongenhusets medlemmer også til, når der, når, når der er nogen af Jorgims børn, der, der har succesfulde karriere som modeller og sådan noget. Ikke? Så er man jo et andet sted Mm. så er man ude i sådan en uh, kendte celebrity offentlighed hvor man jo ikke repræsenterer Danmark, men nok mest repræsenterer sig selv, og så giver det jo ikke rigtig nogen mening at have en titel men af er, dansk prins altså så er det er, tilbage ved den historie men, men det er jo også noget som kongehuset selv øh, med, altså deres kommunikationsenhed sidder jo også og lægger billeder ud af kronprinsparts private ferie sommer, eller hvad hedder det juleferie til Australien og så videre, så man på en eller anden måde man er jo også selv inde og dyrke den celebrity øh, af ja, øh, ting, som måske engang var noget, man overhovedet ikke ville røre ved. Ja, det er en balance. Mm, det er det. Men jeg tror, at den balance hele tiden er klar og tydelig. Hvem er der, hiver? Du hiver i den ene ende, fordi du vil have mere. De hiver i den anden ende, fordi de egentlig gerne vil give mindre. Mm. Og jeg synes, hvis man vil, altså gerne vil have det her mærkværdige fænomen skal overleve, så må det hele tiden være mindre, for ellers så kunne det lige så godt være vildt med dans. Hmm. Men tror du ikke også, altså det, på en eller anden måde, så, jeg kan godt se, hvad du mener, men jeg, jeg er simpelthen bange for, at i 2023, fordi de jo konkurrerer mod sociale medier, mod celebritykultur og alle sådan nogle ting. Som du ser det som, jeg tror simpelthen, de vil miste deres relevans, hvis de bakkede den anden vej og rykkede ud af det, og man nærmest ikke fik noget. Så vil man stå med en fornemmelse, for, som, altså danskerne vil stå med en fornemmelse af, hvad er det egentlig, vi får af den her familie, hvis vi ikke engang får et julekort fra det er Australien? Jo, ja, altså nu, nu gør det jo til et spørgsmål om ingenting. Det mener jeg jo heller ikke. Sådan har det jo heller ikke været i 100-200 år. Der har altid været det der med, at så fulgte man med på rejser og alt det der, fordi det er en familie. Det er mm. også en familie. Derfor må man jo også have et indblik i den familie. Men, men, men altså, øh, dronning Margrethe, for at vende tilbage til hende. Øh, jeg, har ikke op, op, jeg har ikke stødt på hende på sociale medier nogen steder. Altså, her har vi en af de mest <laughs> ja. populære, folkeligt respekterede og elskede agenter i Danmarks historie. Og her taler vi om en historie, der går tilbage til år 950, som jo har været ret tilbagetrukken hele vejen. Hun er ligesom den der Elisabeth. Ja skole, ikke? Men hun har også været... Og, det, og, det, og, og alligevel, mm. alligevel, selvom der har været slad og og alle dine kolleger i 50 år har forsøgt at få komme helt tæt på og ind bag kulissen og mm. det der, det er ikke lykkedes rigtigt med dronning Margrethe, og alligevel så er der stor respekt om hende, så det, så det er faktisk ikke helt rigtigt, hvad du siger. Men men man kan jo også sige, at dronning Margrethe har også eksisteret i en tid, hvor selvfølgelig har der været interesse, men, men, men dem, der har fuldt dronning Margrethe, dem, der er på alder med dronning Margrethe og lidt yngre, de har jo også været vant til et andet mediebillede. Så jeg tror, når vi når 20-30 år frem i tiden, når kronprinsparret er ældre, så er vi så lullet ind i en forestilling om, at vi skal have meget mere, og vi får meget mere. Og jeg tror, det løb er kørt. Jeg tror ikke, du kan trække den anden vej lige pludselig om 20 år, der forventer vi, at kronprinsessen hun, hun er meget mere offentlig, end, end du måske forventer, at dronningen er nu. Og jeg tror, hvis man ikke øh, pleaser det en lille bitte smule hen ad vejen, øh, så tror jeg, at, øh, at øh, man vil miste interessen for den. Det, det, det, det er de sikkert også meget bevidst om, jeg tror. Ja. Men så er der jo også en anden del, som jeg lige synes, vi skal runde til sidst, fordi der er jo også opstået en ny form for kongehusjournalistik, hvor vi også, hvad skal man sige, går kritisk til andre ting, end lige præcis hvad hedder det, privatlivet, altså familieproblemer osv., hvor vi også, når Putin invaderer, hvad hedder det, Ukraine, og hvad hedder det, Eko er, hvad hedder det, kongelig hofleverandør, så begynder vi i højere grad at stille spørgsmål til kongehuset, hvorfor er Eko det? Der kommer et folkeligt pres danskerne synes, at kongehuset skal fyre Eko. Altså, hvad tænker du så om den form for journalistik? Det synes jeg, det er godt. Okay. Det er jo vigtigt. det er det Men Ja, det meget det. Okay. Øh, men det andet vil jeg dog også sige, at den der forventning om, at kongehuset prompte reagerer på en, en kritik i offentligheden, det er altså også lidt, altså det er også lidt en lidt manglede forståelse for, hvad kongehuset er. Altså monarki, skal jo ikke, prompte reagere på noget. Men det er de jo begyndt på. Når ja. så snart en statsleder dør, eller øh, øh, der sker et, et jordskæld i Tyrkiet og Syrien, for eksempel, så reagerer kommerhuset endnu. Nå jo, øh, nojo, så kommer det på udtryk, er sympati ja. eller hvad det kan være. kværer. Det der med, at så kommer der et krav, om at man skal trække en eller anden form for hvad var det, hof? Øh, ja, altså, det kongelige hof, leveren, ja, det, væk. Væk. Altså, ja. det, det er mere for at sige, at øh, det, det, det, det burde de også gøre, så det er jeg helt med på, og det men, men, men, det, men, men skal jo reagere langsomt. Altså, det er jo, det sker jo, altså, det er jo sådan en, en, en gliders hast, at et skal mm. bevæge sig i det, det. er jo igen det meningsfulde i altså, det, at det egentlig ikke er særlig forandret. Mm. Nu taler du om, om, at det, altså den kronprinsessen og hendes børn, de skal, de skal være meget mere frem i skolene på sociale medier for det der er der en forventning om. Altså konkurrence altså, og alle ja, andre ja, tror, Men ikke? det er jo rigtigt nok. Men, mm. Er vi nu også så sikre på det? Altså, det, det, altså monarkiet i dag selv... Altså, ser du med er jo helt anderledes. Det er jo klart, at til gengæld minder om os, at så mm. mødt en gang øh, kronprinsen ned i sådan en trampolinland i Nordhavn. <laughs> For alvor, hvor det at det er ja. lidt tæt på det her, Frederik? Men det, men det er, men, men så altså, så på den måde er de jo. Altså, det er jo bare tid og generationer, der ændrer sig og sådan du gør også Du går også mødt en bagerere af de men, er mere jo end Selvfølgelig, men monarkiet er, synes jeg, alligevel forunderligt underligt uændret, der er stadigvæk den der. Mm. Øh, afstand, ophøjelighed selv. Og det, altså, at altså, tænke på, hvor meget monarkiet er for andre, så, altså, i løbet af de sidste 100, 2, 3, 4, 500 år. Ikke? Mm. Altså, det er jo helt vildt. Ja. Selvfølgelig bliver det sådan noget andet, men ideen, grundideen er jo lidt, at det også skal blive ved med at være det samme. her på falderivet bare lige bemærke, at kronerhans Frederik er jo det mest populære medlem af kongehuset. Noget af det, danskerne okay. rigtig godt kan lide ved ham. Det er jo netop også det her med, at kongehuset er kommet mere i øjenhøjde. De kan jo godt lide det uformelle. Jeg tror personligt også, at sådan noget som dis, det vil forsvinde. Øh, og, og så kommer kongehuset jo bare øh, ned i en øjenhøjde, hvor man også kan møde ham i en hvad var det, et lejeland, en hoppeborg i Nordhavn. Ja, ja. <laughs> Men det går jo ikke, at kongefamilien bor nede, lidt længere nede af vejen end i en villa. Nej. Altså, det, det, det, det går ikke. Det bliver for almindeligt. Men det ja. gør det. Mm. Og derfor så, øh, så, så altså, ja. sådan er det. Ja. Martin Græsning, vi når ikke mere i øh, den udgave af Kongehuset bag kulissen, men jeg vil gerne sige mange tak, fordi du gad at komme og tage en diskussion med mig om øh, Kongehuset. Selvfølgelig. Og tilbage er der jo kun at sige, Gud bevarer Danmark.